acuvioși părinți și din credinșoși. Praznicul de astăzi care se cheamă praznicul Fogorârii Preasfântului Duh este al doilea Paști al creștinilor. Este o a doua al lumii creștine. Pentru că fără Duhul Sfânt suntem morți. Fără Duhul Sfânt nu știm să-L aflăm pe Hristos. Fără Duhul Sfânt murim în păcatele cele mari. Pentru aceea și în Sfânta Evanghelie de azi spune că la 50 de zile după Paști, adică după Înveierea Domnului, Întuitorul cu ucenicii Săi s-au dus în Ierusalim. Tocmai pentru că atunci când Hristos s-a înălțat ucenicii rugându-se în muntele Sion, acolo în marginea Ierusalimului de frica iudeilor deodată că la ora 9 dimineața s-au văzut limbi de foc cum a fost aceste becuri aprinse care coborau din cer peste fiecare din cei 12 apostoli plus preasfânta născătoare de Dumnezeu ce însemnează aceasta? s-a pogorât Duhul Sfânt de la Tatăl după ce Fiul a ajuns de-a dreapta Tatălui și în locul mântuitorului, ne-a trimis pe a treia persoană sau față a Preasfinției Trăim, pe Preasfântul Duh, ca să conducă lumea, ca să povățăiască oamenii, ca să împace popoarele, ca să întărească credința cea adevărată, ca să ne învețe taina rugăciunii și taina credinței. Pentru că toată tainele credinții noastre de 2000 de ani se explică cel mai bine prin puterea Duhului Sfânt. Și cu cât creștinii sunt mai legați de Biserică, legați de Sfânta Liturghie, legați de Harul Duhului Sfânt, cu de casa aceea, satul aceea, biserica aceea, țara aceea înflorește, vine pașa Duhului Sfânt peste ei să revață Harul Lui Dumnezeu peste ei, că nu ne temem nici de Ișezia Sânga, nici de Ișezia Dreapta, nici de Păgâni, nici de sectanți, nici de diavol. nu ne temem când suntem cu Hristos și purtăm în noi pe Preasfântul Duh. Sunt Sfânta Biserică ne învață și Sfânta Evanghelie că noi credem într-un singur Dumnezeu închinat în trei persoane sau fete, Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt. Ei bine, Fiul a fost trimis de Tatăl în lume ca să se resignească pentru mântuirea lumii și a fiecare dintre noi. Iar acum, astăzi, a treia persoană a Preasfinței Crăini, ca Sfântul Duh, a fost trimis de Iisus Hristos Mântuitorul care s-a așezat de-a Tatălui prin Înălțare după zece zile a venit Harul Duhului Sfânt. Și cum s-a arătat Harul Duhului Sfânt, v-am spus, în chip de limb de foc. Nu ca persoană fizică, Mântuitorul a fost ca o persoană, Dumnezeu și om. Aici, la progurirea Duhului Sfânt, nu mai vine om, ci vine însăși focul Duhului Sfânt. De aceea s-a revărsat în chip de limb de foc. Și ca să-L spunem pe Dumneavoastră, Duhul Sfânt este Harul, sau puterea, sau tăria, Duhul lui Dumnezeu care îl revarsă peste oameni, sau suflarea Duhului Sfânt revărsată peste oameni. De aceea Duhul Sfânt se reprezintă prin tip de limbi de foc, pentru că Duhul arde, pe cel care râbnește pentru Hristos îl aprinde ca o torță, pe cel care se închină îl luminează, pe cei care nasce în un bine îi binecuvintează, Mănăsterile le aprinde, duhovnișește prin căzurea rugăciunilor de zi și de noapte, iar pe cei răi, pe cei negrănișoși sau rău facă fratărea Duhului Sfânt îi arde, îi izgănește, îi îndepărtează." De aceea, iubiți frați, să întrebăm, când primim noi fiecare creștin ortodox, harul Duhului Sfânt? că am spus că fără Harul Duhului Sfânt nu este mântuire, chiar dacă pierdem în Hristos, dacă nu primim să Harul Duhului Sfânt de la botez, nu ne putem mântui. Harul Duhului Sfânt se revarsă peste fiecare dintre noi în clipa botezului. Când se botează numele prea Sfinte trăim, se botează robul sau roaba la Dumnezeu cu tare în numele Tatălui Amin și al Fiului Amin și al Duhului Sfânt Amin. În clipa aceea, Flacăra, focul Duhului Sfânt se reparte peste punctul sau puncă aceea și primește pe întreaga prea treime, nu numai pe Hristos, ci pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. De aceea îi vis, frat, aminte, începutul mântuirii noastre se începe de la botez. Iar călătoria vieții noastre până la Hristos depinde cum facem noi pe calea bunii credință și cum ne sâlim să adunăm, să adunăm, cât mai mult Har sau Duh Sfânt de la Hristos ca să ne putem prezenta în fața prea Sfântului Trăin. Și Harul Duhului Sfânt se revastă, cum a spus că o placără de foc, pătrând în inimile creștinilor buni, îi luminează, le dă rabdare în ecazuri, le dă bucurie când alții sunt în ecaz și în schiurbe, îi întărește, îi povătuiesce, le dă bucuria mântuirii, nu se tem de moarte, nu se tem de război, nu se tem de foame, de creștinii buni, care au ei Harul Duhului Sfânt, nu plâng și botez pe la fostul, vai de mine, și să, să fie? Ei cred că Hristos e cu noi, și simt. nu simt, numai că -l și -l cred, dar îl simt, și-l simțim cu toții, cu ajutorul lui Dumnezeu, și pentru aceea e desit să ne bocim, și să ne, ne temem, că lumea nu conduce nici ei în ce nici e generoșorit. Din care cei mai mult sunt cam, dă la asta, ca să spunem, moldovenești. Dar avem pe Hristos. El conduce lumea. Nu oameni. Nu oamenii fac, nu mai numai Nu mai lucrurile. Că gând nici nu au Duhul Sfânt. Credeți că este Duhul Sfânt, la sectanți, niciodată. Dacă ei nu se botează, nu s Duhul Sfânt. Ei spun că l au dar nu mai ei știu că De deci ce ei fac atâtea crime, Și aici, acum și o altă dată și o fac și mâine. Când nu au Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine numai la creștinii cei adevărați care păstrează credința ortodoxă de la Sfinții Apostoli. Cei mai apropiați de taina prea sunt ortodoxii. Cei de anțașa mai pe iar cei care cu adevărat sunt sectanți, fie că sunt protestanți, fie că sunt calvinți, fie că sunt luteranți, fie că sunt atei sau, cum să mai spune, moderni, cu cujetători, adică a dozit o leacă la ta, că aceștia n-ai și pas. Deci Duhul Sfânt acolo lucrează. Unii oameni se rogă, unii mamele și nasc copii, nu-i omară, unii tații se închină la biserică duminica și nu stau prin cârciumi. Iar dacă vreți să pierdem Duhul Sfânt cu toată ortodoxia noastră, o pierdem foarte repede. Numai să ne dăm de șererele și iată-te, nu mai merge bine, nu vine ploaia la vreme, nu vine clădură la vreme, nu-i sănătos băietul, să și fata, nu înțeleg cu soția de unde. Duhul Sfânt se duce de la noi când noi îl supărăm pe Dumnezeu și îndepărătăm pe harul Duhului Sfânt. Deci, în concluzie, harul Duhului Sfânt, vine la creștinii cei adevărat, care se botează în numele prea simt de se e prea nu de pastori, nu așa, și care. Primind Harul Duhului Sfânt, când se spune Pecetea Harului Duhului Sfânt, pruncului așa, îl este preotul prin Sfântul și mare Mir, care înseamnă Pecetea Duhului Sfânt pe toate părțile de trupului Său. Și atunci, pruncul este ca un Înger. Dacă mare întâi bă așa e, cu Sfântul și Marele Mir, el este în ceața Îngerilor. Dar dacă Dumnezeu îngăiește să trăiască, depinde cum acel prunc este crescut de mama lui și de tata lui, ce educație primește El în casă, la școală, pe stradă, în societate și cum își duce viața. Și de aceasta depinde ori mântuirea noastră, ori pierderea subletilor noastre. De aceea, iubiți frate, v-am spus foarte pe scurt, pentru că mai, mai lungi să va face în curând cernia cu Sfințirea Țeiului, care se va împărți la bredișoși, dar ăsta e miezul Evangheliei de astăzi. Cel ce crede într-un mine, spune Hristos, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui din trupul lui, din sufletul lui creștinul bun nu vezi un creștin care e bun poate păi că nici nu îl bage în sar. un moșnic un moșnibut, un copil nevinovat nici cânele din nu, -l nu -l mușcă nici nimeni nu... el este ca un legereaș iar cel care este plin de păcate și care nu știe decât cârciuma și casa, dacă o mă nimerese, atunci e mai să dar cei care se țin de biserică regulat, cei care se roagă regulat, cei care se smeresc regulat, cei care ascultă de Duhovnicilor, cei care ascultă Sfânta Liturghie, râuri de apă vie, adică Harul Duhului Sfânt, sau în inima lor nu e așa când ieși în biserică că te-ai rugat ai o bucurie, nu simți o de Dumnezeu nu ți-ai în viața când știi că ieși în casa lui Dumnezeu nu simți în inima ta Că ceva tai nixat în rământul tău, ce este așa ceva? Este Harul Duhului Sfânt, iubiți, Deci să nu bășim pe la coturi, că vai de mine, toată lumea pere și eu mă duc -o la fel! Noi suntem cu Hristos, unii și cine cu Hristos nu se teme, are în el Harul Duhului Sfânt! Este botezatul numelii de trăim! Ascultă regulat Sfântul a Liturghiei, nu umblă pe la cele cârciuni și răutăți, așa cum știi și cum ar fi mâini, veți vedea! Depinde cum ne ascultat. Că și noi vom da răspuns celui prea înalt, de ce ne-a spus mai apăsate. De deci ce ei mai apăsăm? Ca nu cumva să ne închipuim că dacă mă duc pe la rugăciune și mai mult pe la o petreștere, ortodoc. Mai fi ortodoc, dar după nume. Creștinul adevărat, ori cu Hristos și cu biserica și cu familia și cu viață cinstită și cu trăirea creștinească, ori nu mai este creștin ortodox. Știți ce înseamnă creștin ortodox? Creștin cu credință dreaptă. Așa se cheamă ortodoxia. Ori și limba cuvântul ortodox sau ortodoxie înseamnă credință dreaptă. Și iată, fără să știm noi cum, ne-am născut în această țară mititică, de toți râvnită, și nu-i așa? Ne trezim că suntem ortodoxi. Dar nu numai după calendar și după numele de botez să fim ortodox Iubiți frate, hai să ne punem genunchiul la pământ, Vedeți că e lumea turburată. Hai să ne rugăm mai mult. Să nu liptăm de la la Liturghiei sărbătorilor. Și atunci Duhul Sfânt vine la noi. Și îl întărește. Și țara ne-o păzăte Dumnezeu. Nu vedeți că așa cum o Dumnezeu, totuși această țară a fost păzită până acum. Deci păcatele românilor sunt foarte mari. Să mai ales a româncilor. Românii cu furatul și româncii cu ucisul copilor. Restul știți să mai bine. Ce vă mai spunem? ca să nu cu cuvântul. iubit frate, spun așa Sfinții Părinți, cu cât agonisești Harul Duhului Sfânt mai mult, cu atâta sufletul tău este mai luminat, conștiința ta este împăcată, păcată, nu te temi de moarte și te simți aproape de Hristos. Cum putem noi agonise mai mult Har al Duhului Sfânt? Prin ce fapte bune să anume? Întâi prin Sfânta rugăciune. Cât mai multe rugăciuni, înseamnă mai mult Har. Mai în rugăciune înseamnă pustiirii sufletească. După Sfânta rugăciune este Sfânta Spovedanie. Mai deasă Spovedanie îi mai deasă spălarea sufletului. Și cine face aceasta, cu adevărat, e mai luminat și întărit prin Harul Duhului Sfânt. După Sfânta Spovedanie este taina cea mare a Sfintei Împărtășanii, creștinul care se smerește, care se roagă și zice că e cel mai păcătos, și cu ajutorul lui Dumnezeu și al preotului Lui se împărtășește regulat, să duce viață curată, acela să nu se teamă de moarte, acela să se bucure că este în Biserica lui Hristos, acela a câștigat harul mai mult, Duhul Sfânt să odinește mai mult peste El. Iată ce spune într-o carte sfântă, zice un părinte o era pusnic în munți și la un moment dat l-a satan, cu o ispită foarte mare, și el a crezut că Satana este Îngerul lui Dumnezeu. Și când s a dat el seama, era prea târziu. Și atunci, pentru această amăjire a lui, s-a depărtat Harul Duhului Sfânt de la el. Și el a simțit că este părăsit de Dumnezeu și a început să plângă cu amar. Și s-a pus la postul rugăciunii, 40 de zile și 40 de nopți în postul mare, și a spus, Doamne, mă rog ziua și noaptea cu post, cât poți eu mai mult, și cu rugăciune, ca la Sfântului Pași să-mi dai și mie iarăși Harul Duhului Sfânt, să-mi dai un semn când s-a tors înapoi într-o mine Harul Duhului Sfânt. Că s-a rugat bătrânul, și-a plâns bătrânul, și s-a închinat, și s-a smerit, și nu mai mânca aproape nimic, și tocmai în noaptea din vierii, fiind pustic în munți, asta în Egipt s-a întâmplat, el se tot ruga să vedea ce se face ziua și nu mai venea niciun semn că Dumnezeu l-a iertat. Și în zorii zirii, când se ruga mai cu foc deodată, o a prins o, o flacără a Duhului Sfânt, s-a revărsat ca o limbă de foc deasupra capului lui. Și un porumber a văzut el, și-o observați a observat acel porumber a intrat în gura lui. Era farul Duhului Sfânt. Ca așa se reprezintă Duhul Sfânt și prin porumber și prin flacără cea de foc. Asta să noi, iubiți, frate! Vreți să salvăm România? Să-l ieși de muncă cinstită! creștiți-vă copiii și nu lipsiți de la Sfintele Biserici, vreți să vedeți România să iei foc? s-a Cârșim și la televizare, și la cele fra și la bătăi, și la desfriuri, și la case de desfru care le-a făcut și aceștia de astăzi, le spunim spunem în față, guvernul de astăzi, în față le-o spunem și le mai spus-o. Câima numărul unu care au făcut, a făcut case de desfriu și Cârșim să riscou, cei din acuz vor să ne pe de tot, Băi, dacă noi am murit cu comunismul, hai să-i omor încă de Dar noi să ne ținem țara de Sfânta Crușii, să ne chemăm la Maica Domnului, să ne ținem de Sfintele Biserici, să ne rugăm mai mult, mai mult, mai mult, și să știți că cei care sunt drejmații noștri, dinăuntru țării sau din afară, să vor rușina, să vor teme, îi va apuca și cei mai îndrăzneți îi va uși de sabia mâniei lui Dumnezeu. Rămâneți, prați români, legați de Duhul Sfânt, legați de rugăciune, legați de sintele taine, legați de biserică, legați de toate țara de Duhului Sfânt. Și de vom face așa, Bunul nostru Dumnezeu și Mântuitor va reverse harul Duhului Sfânt din Berșu, peste Casa țăranilor, peste Crescitu Manilor, bătrâne, peste. Treștinii toți care se roagă de Dumnezeu să vor umplea bisericile de fredinșoși și țara de binecuvântare și casele de copii și toate vor fi bune. Să credeți că atunci când ne chinuie câte un demon fetică-i întâmplător, ne lipsește, Harul Duhului Sfânt. Ori a făcut un avort eu sau mama mea mă găsa sfatul ei, ori a făcut alt păcat, ori a făcut De ce ne mai chinuie și ne mai zgiundere vreșmașul? Pentru că și noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Hai să ne întoarcem înapoi și să nu uitați că rugăciunea pentru Sfântul Duh este aceasta, care folosesc eu acum. Să știți în fiecare dimineață și seara și ziua, că mergeți pe drum, că este rugăciunea care arată că Duhului Sfânt peste noi. Și anume, Împăratei ceresc Mângâitorurile, Duhul Adevărului, care ne pentru ne este și toate ne plinești, visierul bunătăților, Sădătătorule de viață, vină să te sărășuiești între noi și ne curețește pe noi de toată întâlnățiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin.